Здобуваючи вогонь кресанням, полум'я діставали або також за допомогою сірника, або клали жарину до вігтя, скрученого джгутом, яким досить було помахати в повітрі, щоб солома загоріла. Для підтримання вогню в різних частинах України явна річ вживають і ріжних матеріалів. А в той час, як на півночі топлять дровами, а в середній смузі не нехтують вже бур'яном, очеретом та особливо соломою. А на півдні, Кобеляцькому та Костянтиноградському повітах на Полтавщині, на Херсонщині, на Катеринославщині, на півночі Таврії та на Кубані, приходиться вже топити кізяком змішаним з соломою, половою та іншими річами, що скріплюють кізяк та добре горять. Заготовляють кізяк, звичайно, літом. Указану вище масу заготовляють у значній кількості. За допомогою спеціальної формуси тиснуть з неї невеликі, іноді кубісні, іноді плесковаті цеглини, що їх потім сушать та складають на купи обмазуючи ці купи верствою глини, щоб заховати кізяк від дощу та вітру. Впоминаємо тут різні форми користування вогнем для приготовлення їжі, для опалу та для освітлення, або ж ми це розглянемо в дальших відповідних розділах. Згадаємо тут тільки про один спосіб вживання вогню, що переносить нас в добу глибокої старовини. А в дуже далекі часи, коли виріб глиняного посуду не був ще відомий, щоб зварити зерна чи з якоюсь іншою метою, клали їх до шкіряного чи дерев'яного посуду з водою та кидали потім у ту воду, розпалене на вогні каміння. І тепер ще подекуди на Україні, особливо у північних частинах її, де є досить валунів, переховався цей спосіб зогрівати воду для прання. Чи краще сказати, для зоління білизни. До жлукта, що в ньому покладена білизна, наливають гарячої води, а потім, щоб вона не вистигала, кидають туди розпалене на вогні каміння. А на півдні, наприклад, на Полтавщині, де каміння трапляється дуже рідко, з цією метою взивають кульки, тобто штучне каміння циліндричної форми з дірою всередині, зроблене з випаленої глини. обрутка мінеріально-хруксовин. Землення робити в на Україні вже з дуже вибутою старовиною. Населення кам'яного війки для вироби своїх наряд мусили видобувати спривдяну коварку крім єгручці, що далеко мовлянце знаходилися під самою поверхнею ґрунту. І така-то історичний спосіл ми маємо вже відомість в житті святого Феодосія Петерського про те, що для копання яму в ґрунті вживалася регалія. Траплялись, мабуть, і дерев'яні заступи, подібні до тих, що переховались на білоруському полісі. Це був просто кілок, а на ньому сук трохи вище гострого кінця. На сук спиралась нога копача, Залізні заступи на самому початку мали форму досить близьку до сучасної, але були значно тяжчі, хоч їх залізна частина, власне кажучи, була тільки окуттям первісного дерев'яного заступа. Ця форма існує й тепер, але вже її починають заступати фабричні заступи з залізним розтрубом, куди вставляють державно. Для витягання накопаної землі, коли справа йде не якісь ями, звідки її можна просто викидати заступом, а вживають різних засобів. Добуваючи, наприклад, гончарну глину з значної глибини.